Irunkoa mecha Abesbatza Kate irekien eguna kantolatu ditu, eh, bato sen egunetarako, maiatzaren 12 eta 16an, okeres banaiz. Adin gustitako abeslaria bitu, zona handiko abesbatza honek, baina bere eskaintzaren artean bada aur chikienetatik ere, hasita musika deskubritzeko aukera ematea, e, musika eskuntza goiztiarra eh, besteak beste. Hona ninguran hitz egiteko, hain justu ba, Letizia Bergara, mezzo sopranoa bera, hementsa abesbatzakoki de, koru zuzendari eta irakaslea besteren artean dugu okeres banaiz telefonoren beste muturrean, Letizia Egun on. Egun on. Egun on. Eh, duzu bai. Bai, eta. <laughs> eh, berela aipatzen ditugu luzatu bitu zuen deialdiak, e, baina ez zere ekartzen dio aurrari, e, bere lehen urteetan eta hortzaruan musikan murgiltzea. Bueno, oso garrantzitsua iruditzen zaigu musikan murgiltzea sieratik. E, behar bearberrezkoa, bueno, e, ba, ba ez, ez da, baina horreke aurrari gero bere bizitza osoan eh onura dizkio, ez? Badakigu e, musikan jardun duten aurrak eta gero behar bada utzi dutenak esaten daigutela. Jo, ni badakite honek ongi egintze dela. eguk sentitzen duguna medikuntzan sartu gabe. Baina gero bueno, medikuntza kausak ezaten dizkigu baita ere, ez. Burbuina osatzen denean, ba, musikak egiten dituen koneksio e, elkar, elkarre, mus, elkarrekin musika egiteak ere e, asko asko ematen digu. Perduan e, bueno kol musikak e, bereziki gainera entzumenaren garapena egiten du aotsaren garapena e baita ere batzutan e, gaur egun aurrak igual e, arazoak izate ditte bueno batio karreka eta beti egun e, e, <laughs> <laughs> ez dabar egongo gauza baina badaudeloko kasuak eta bad meiko batzuk esan digute bai ona dela baita ere e, gurekina bestea ez gustez, esenaiet, eh kasu, kasu batzutan, ez? Azeren arnasketa eh, nola egiten den guk ere lantzen dugu. Bueno, horiek dira pixkat basikoak. Mm -hmm, bai. Eh gaitasun kognitibak, psikomotorrak, afectiboak ere, ez? Garatzeko balio zen ere, bueno, ba, musikak ere badu hori. Eh, nolabait ere arima mm -hmm. elikatzeras gain ere, e, ba bueno, azken batean ba hizkuntza unibertsala dela. Askotan izan mm -hmm. da, matematika hizkuntza unibertsala dela, zientziaren aldetik, baina musika ere Bai, hala da, hala da, eta ez, ezan dutzen bezala, aldetan daukaguken aduta ezkuntza ametxan, eta e, lehenengo garaia, zero idurte bitarteko aurtsikitziki entzat, horre musika ezkuntza goiztiarra egiten da, eh ez da gehiegi ezkeintzen eta guri garrantzitsua garrantzitua zaigu bait ere momentu horietan aztear, esan dugun bezala. Uh -huh. Bueno, ez da eh de bat, deko ezuntza ban, eske ez dugu inoiz baina hori egite garrantzitua da. Bait ere amaren zabelen ere esaten da oso garrantzitua dela musika antzutea, eta gehien bat, e, bueno, ba, guretzako, or, etapa horretan aztea, zo garrantetxo hiruetan zaigu baita ere. Bai, ze, Gero, zero hiru urte artean, aipatu duzu, Hori bai. e, aurrekin moldatzen zarete, edo gurasoen parte hartzea beharrezkoa da? De, kasu desberdina daude, haundianak behar badaia, e, be, beraile bakarri joaten dira, Baina txikienak gurasoekin noski eta ta, taldeak desberreiniak dira hoite ere. esan duzun ate irekinen jadun alde horretan datorronostidalean badaude gero egiten biden taldeetan, hezkentza desberreina da badago talde bat gero bakarri joango dena eta beste bat gurasoekin kurtsoan zehar. hori uh -huh. ere ikuusia izango dute. Ah, hori Hostira Hostiralean 5 perdietan, bai. Ongi, bai. hori Ametsa Pesbatsaren egoitzan bertan, ez? Hori da. Bai, Santiagozuan, Santiago kofronto eh, Santiago ya Ondoan gaude gure eg, egierazu oso oso toki mm. gero ulagero ateratzeko jolasteko eta aurrekere etortzen direnean ba, oso gustera egoten dira mm -hmm. gero beraien artean ongi da <coughs> e, txikienak aipatu bitugu baina gero bak, gueneko, beno, ba koskorrauak diren aurrentzako dagoeneko beno abesten asteko e, garaia edadina dutenentzako e, proposamena egiten duzute ez bai edan. hori da eta bi zatitan manatu dugu 4 urte bitarteko aurrentzat hauek ere tailerreko ezkuntza nola den ikusi ahal izango Eta hori izango da ustiralean zeiter ditan. Eta gero ametxako ero egiten dugu, betidanik. Eh, ametxa bezbatzak kulturelkartea ja irurogeita urte dara matzalanean. Eta ametxa txike bezbatzak berrogeita marurte bete zituen joan den urtean. Eta mm -hmm. horretan aritzen gera, astero-astero. Eta orduan ametsa eh, ametxa nola egiten duen ikusteko. Datorren, aste artean, eh, gure entxegu normalean, Zaiterdietan, eh zaiterdietatik jazzpitarritara, hor etortzen diren pertsona guztiek ba gurekin kantatu le izango dute. Ongi da, ongi da. Ba, abez bat izan denean e, Letizia pertsona abeslari heldugak edo, eh, ba, etorri zaizkigu burura, baina right. e, zuen kasuan aipatzen zenun, eh ibilbide luzea eginadu ametsa mm -hmm. e, txikiak, ez? E, aurten Iruneen right. edo Hendaianaren eman izan bituzute kontzertuak, eh aurrena right. hotxuriaek ere badu bere txikitasunetik zer eskeine. Bai, noski baien daian gau honetan kantatu genuen eh Santana Elizam eta eta osorrera ona izan genuen baita ere. Uh -huh. Eta bai, ni behin txikitatikana sinfimzent kantatzen koruan, nire kasua adibidea da eta ezagutzen dituta asko, nirekeron nire lankide lagunak izan direnak 8 e, urteekin hasi zintzen adibidez kantatzen eta orain arte dena jarraian izan da, ez din izan <laughs> <dututzi. laughs> Bai, e, onuren artean e, Ba, Kantu kan koralak ematen duen Gusto hori da ez, be, Beste pertsanakin kantatzen duzunean Ongi zentzitzen zera edo, edo bueno musikak ematen duen Vibrazio je, Gustatzen zaitu hori sentitzea Eta besti berreke ikastea Hori benetan polita da Probatzen duten aurrak geginetan jarraitzen duten uh -huh. <gülüyor> <gülüyor> e, e, Duela gutxi La Bohem operan ere parte hartu zuten ez Abesatzako gotxikienek <gülüyor> Bai hori da Esperientzia uh -huh. polita izan zen Eta txiki, txiki, txiki, txiki parte hartu zuten, gero gu korua pitalde manatzen dugu, egiten dugu hametxat txiki txikia apost eta zazpi urte bitarteko horrentzat, eta zazpitik hamala urte bitarteko entzat, da metxat txiki. Eta txiki txiki, txiki batzuk ere parte hartu zuten, oso pasatu genuen, eta esperientzia berri izan zen, zeren hor, eztena egiteko aukere izan genuen, beste gautzen artean e, publikoaren arte aurrean jartzerakoan, eta eta interpretazio bat egiteko momentuen ere, hori ikastea zogarantzitsua da, beti bueno, pues Beti, itzaigimar norbaiten aurrean edo komunikatu bergera gera eta hori erekoruan landu dezakegu. ongi da. Horria eh coroan parte hartuz, ba aurrengo urratsa litzake momentuz, izan bezala, aprobatu ba, nahi duen orok, eh amabian eta 16an horte eh deialdia ame bai. partetik, eh ateirekia, <hungi> ez? Eh ate izango zai. Hori da, bai. Etarri daitezela eta, eta anaengok beragule eta hartuko ditugu. Ongi da. Ordutegiak horritar ordu Or hasten ordu bituko. Bai, izango bai. da, ostire alean, zero irubitarteko haure entzat, boz Lau eta zei urte bitarteko entzat, zei Eta koroa, ametxatxikia bezbatza, azte artean, amazelean, zei terditatik, zazpiterditara. Ongi da, ba Letizia Bergara, esker mila, eh? benetan, gurean izanagateik. Eskerrek asko zubeik. Ondeza, bai, aio, ondizan. Agur. Agur.